‫טוב, נתחיל כרגיל, ‫למישהו יש איזו שאלה או קושייה, ‫או בקשר למה שעשינו, ‫או בקשר למדיטציה? ‫לא, גם כן טוב מאוד, ‫שאתה לא מתעקש. אתה מקליט? ‫-מקליט כוונה. ‫כוונה לקחתי את זה. ‫כן. כן, אני מקליט. youre on tape. אוקיי, אז אוקיי. אנחנו עכשיו נמצאים בקבוצת שיעורים שעוסקת במה שנקרא בבודהיזם, מאפייני הקיום של כל דבר, ומאפייני הקיום הם שלושה, כמו הרבה פעמים בבודהיזם, והם ‫אני זוכר. ‫-אראיות. ‫-כן. ‫-אראיות. ‫איך? ‫אראיות. ‫כן. אראיות, עם פרמנס, ‫חוסר קיום עצמאי של כל דבר, ‫והשלישי זה דוכא, זה סבל, ‫זה אי נחת לכל דבר. ‫אז... וממש בקצרה את שני הראשונים, כי כבר עשינו את זה כמה פעמים. הראיות זה הדבר שהכי קל לקבל. כל דבר שאנחנו מכירים הוא בחלוף. בר חלוף בדיוק. מה שמופיע גם נעלם. והיבט אחר של זה זה שבעצם ההבחנה בין דברים או עצמים ובין תהליכים היא הבחנה... אפשר להגיד לשונית בלבד. כל דבר, כל מה שאנחנו חושבים שהוא עצם, ולו יהיה העצם הכי יציב, הוא בסופו של דבר, יש לו התחלה, הוא משתנה תוך כדי חייו, והוא גם נעלם. ולכן, בעצם אנחנו יכולים להסתכל כמו על תהליך. ולמה אנחנו אומרים את זה? כי בעצם כל המטרה שלנו היא... להקל על הסבל שלנו, ואיך אנחנו מקלים על הסבל שלנו? לידי זה שאנחנו לוקחים את הדברים בקלות. ואיך אנחנו לוקחים אותם בקלות? כי אנחנו מרגישים, אנחנו מבינים, אנחנו לומדים. אנחנו, אתה יודע איך אומרים את זה בעברית, We Realize שהם לא כאלה רציניים כמו שאנחנו חושבים. הם לא כאלה מוצקים, והם לא כאלה מתמידים, והם לא כאלה קיימים. אם, זה, אם את זה נבין כלפי כל דבר שאנחנו רואים, חושבים, חובים, אוהבים, אוהבים, שונאים או מדמיינים לנו, עשינו את תפקידנו והכל יהיה בסדר. <laughs> אז אמרנו אחד, הכל חולל. שני, שום דבר לא קיים בפני עצמו. ולמה דברים קיימים? לכאורה, בגלל שלוש סיבות בעצם. הם קיימים בגלל אוסף מסוים של תנאים וסיבות, זאת אומרת, למשל, העץ צומח כי לקחנו זרע, השקינו אותו, נתנו לו גם מספיק שמש ויש לו גם אדמה מסביב. אם כל אחד מהדברים האלה ייעלם, רוב הסיכויים שגם הס... העץ ייעלם, או השיח, או מה שזה לא יהיה, ולכן העץ לא עומד בפני עצמו, אלא הוא חלק ממארג יותר גדול של דברים. אנחנו קיימים מבחינה גופנית, בגלל שהיה אבא והייתה אימא, והם עשו משהו, וגם אחר כך נתנו לנו אוכל. וגם עד עכשיו אנחנו תלויים, למשל, לא רק במזגן, אלא גם בחמצן שישנו בחדר הזה. אם פה מישהו היה סוגר את החדר ממש חזק ומצליח להוציא מפה את החמצן, כולנו היינו עובדים כמו זבובים על הרצפה. זאת אומרת, אנחנו לא קיימים כשלעצמנו, אנחנו קיימים בתור חלק מסביבה. <קק> <קק> בלועזית. קוראים לזה בין היתר אקולוגיה, וזה גם אומר בעצם ששום דבר לא קיים בפני עצמו, אלא תמיד צריך להסתכל באיזה סביבה הוא קיים, והסביבה היא חלק בלתי נפרד מהקיום של הדברים. דבר שני שמראה שהדברים לא קיימים שלעצמם, זה שכל דבר מצד אחד הוא חלק של משהו אחר, והוא בעצמו גם חולק לחלקים. זאת אומרת, אם לדוגמה נסתכל על הקערית ענבים הזאת, אז מצד אחד אפשר להגיד שיש פה, מה יש פה? אשכול של ענבים, נכון? והאשכול הזה מצד אחד הוא חלק מכל מה שיש פה בצלחת, מצד שני הוא מורכב מענבים. אז איפה בעצם אנחנו תוחמים את הגבול של הדבר? האשכול ענבים, אני יכול להגיד שזה אובייקט, כן? אבל מצד שני גם כל הצלחת היא אובייקט, ומצד שלישי הענב כשלעצמו הוא אובייקט. אז כשאני אומר, זה קיים, זה איזושהי חלוקה, זאת אומרת איזשהו תיחום, בנקודה מסוימת שאני החלטתי, שלא יודע מה, שניים עד שמונה עשרה ענבים זה אשכול. זה די מלאכותי. ו... ניתן את הדוגמה על העוגה ונוריד אותה לפרורים. והדבר השלישי שגורם לדברים להיות קיימים, ושוב, כמו שאומרים בקשר לשמרון, הכל לכאורה, כן? דברים קיימים לכאורה. מה אתה לא, זה משפט. כי אנחנו קראנו להם ככה, אנחנו בעצם קוראנו לדברים בשמות, אנחנו בעצם עשינו את החלוקה של העולם לדברים. על אדם הקדמון אמרו, על אדם הראשון אמרו שהוא בעצם, היה לו את החירות לקרוא לכל דבר, לכל דבר בשמו, אבל בעצם ברגע שהוא עשה את זה, הוא חילק את העולם. אם לא היינו קוראים לדברים בשמות, או שהעולם לא היה מחולק, או שהוא היה מתחלק, אבל אולי בצורה אחרת. אותו דבר מה שאמרתי קודם בקשר לאשכול, לה, לה, האם האשכול קיים? האשכול קיים, כשאני קורא לו אשכול, אבל זה הקיום שלו, לא יותר מזה. הוא לא קיים כשלעצמו, אם לא הייתי קורא לו אשכול, או לא הייתי מתייחס אליו כאשכול, להגיד שהוא לא היה, אבל הוא, הוא, הוא, לא, הוא לא, לא היה ולא כן היה, הקיום שלו היה הרבה פחות מוצק מאשר אחרי שאני קורא לו אשכול. זה בעצם מה שמחיה אותו, כן. יותר קל להבין אם נקרא לדבר הזה שולחן ומישהו יגיד זה לא שולחן בסדר ואני אגיד אבל בניתי אותם בתור שולחן לזה אבל אם לא יהיו אנשים יהיו רק כלבים בעולם אז לא יקראו לזה שולחן, זה בטוח כן לא יהיה ויכוח, גם לא קופסה, זה גם בטוח. אבל האשכול לא כל כך, לא הצלחתי בדיוק להבין למה, נגיד, הגפלמר, זה גודל על איזה צמח, ואחר כך הוא נושר, וממנו הזרעים נטמנים באדמה. כן. לא יקרו לזה אשכול, אבל הדבר הזה אולי קיים גם כפי שאנחנו נהיה שם. רק מספיק שה... הנה, זו דוגמה מצויינת. זה מה קרה? לא, לא, זו דוגמה מצוינת. זאת okay. אומרת, האם האשכול על, ה... ה... על הגפן הוא דבר נפרד או לא? אה, עכשיו אני לא חושב על הנפרדות. אבל אני, אני שואל הוא... אם זה אשכול okay. או לא אשכול. נו, no, לא אם הוא לא נפרד, אז איך הוא אשכול? אוקיי, ואם הוא נפרד? אז הוא אשכול. אבל זה אתה החלטנו שאול. כן, אתה, אני ביחד החלטנו, כן. אבל נגיד שהוא עכשיו על הגפן. אתה יכול להגיד שהוא אשכול, כן? <עדיין>, עדיין? אתה יכול <להגיד> <שהוא גפן>. אבל שול להגיד שהוא גפן, כן? אפשר להגיד שברגע שהתחלנו לדבר, נחשוף, חילקנו את אותו נכון, נכון. הדואליות היא uh, תוצאה טבעית של uh, עצם זה שאנחנו יושבים אני אגיד אפילו לפני המילים, בסמלים זאת אומרת, אבל המילים הרי הם, הם יציר כפינו, הן כאילו לא קיימות ב, בעולם בלי אנשים. עצם זה שאנחנו משתמשים במילים, ויותר גרוע, עצם זה שאנחנו חושבים במילים, ואנחנו רואים את העולם בערך מילים, זה מחלק את העולם. אם לא... היו לך מילים, בוא נגיד באופן רך, כאילו החלוקה של העולם הייתה הרבה יותר, פחות חזקה, פחות, הייתה הרבה יותר זורמת כאילו, וגם פחות משמעותית. מה? מאמרות פחות. כן, כן, כן. אז זה השני, אה סליחה. זה השלישי וזה השני, זאת אומרת אנחנו מדברים עכשיו על הדבר השני שהוא האי קיום עצמאי של דברים שהוא הדבר השני בשלושת סימני הקיום. עכשיו השלישי שהוא דוכא, דוכא זה סבל ואנחנו צריכים להבין סבל זה כל דבר שהוא גורם לנו אי נחת מגירות קטן בקצה הרגל ועד אסון אמיתי, מוות של מישהו במשפחה, או גילוי של מחלה ממארת, או כל דבר איום כזה, כל הספקטרום הזה נכלל בתוך המילה שנקראת בסנסקריט בדוקה. זה יכול להיות דבר שסמבודה מגדיר את זה בתור או שזה משהו שאנחנו רוצים ואין לנו, או שזה משהו שיש לנו ואנחנו רוצים להיפטר ממנו. וזה יכול להיות בעבר, וזה יכול להיות בהווה, וזה יכול להיות בעתיד. <אט more, more, more. אטור> <coughs> למה? מה קשור לעצם? לחלוקה? אנחנו עכשיו בדבר השלישי בכלל. בשלב? הכל... גמרנו את האימפרמננס, וגמרנו את ה... הנתה, את האי-קיום. עכשיו אנחנו בשלישי בדוקא. זה שלושת המאפיינים של הקיום, של כל דבר. דבר כולל מחשבה. זה בשלישי, כלומר, אתה אומר שהדוקא היא... חלק בלתי נפרד מכל דבר. מכל דבר. כולל הקורסה, כולל, ואנחנו נשתדל להודיע חלק בהמשך. אז זה מזכיר לי סיפור יפה לתשעה באב. אתם זוכרים את מאמרו של דמלו שאמר, אני יכול לעשות אתכם מאושרים כרגע, אבל אתם לא רוצים. יש לכם משהו שאתם לא מוכנים, אתם אומרים, אני מוכן להיות מאושר, בתנאי שתשאיר לי את זה ואת זה ואת זה. יש סיפור כזה על... פונדקאי שהתעורר באמצע הלילה, הוא שומע מישהו בוכה, בוכה, בוכה, הולך שם על החדרים, הוא רואה רבי יושב בפינה של החדר ובוכה, בוכה, בוכה, שואל אותו, מה קרה רבי? הוא אומר לו, משהו, החמיצה שאשתי עשה, עשתה לך כאב בטן או משהו כזה? הוא אומר, לא, לא, היום תשעה באב, אתה לא יודע, אני בוכה על חורבן הבית. הוא אומר, טוב, באמת לא ומה ירגיע אותך? אז הוא אומר, מה שמרגיע אותי זה שאני חושב שיגיע המשיח. אומר, משיח, מה זה בדיוק? תסביר לי. אומר, כשיגיע המשיח, אז הכל יהיה בסדר. אנחנו כולנו נלך איתו, ויהיו עימות המשיח, וזה. אתה רוצה לבוא? אז הוא אומר, לא יודע, אני צריך לשאול את אשתי. צריך לאשתו ולשאול אותה. מה את אומרת? הנדל, איידל. אנחנו רוצים ללכת עם המשיח, אז הוא חוזר ואומר לרבי, היא מסכימה ללכת, אבל היא שואלת אם אפשר לקחת גם את התרנגולות, התרנגולות שהיא נורא אוהבת, אומר לה זה לא, משיח זה לבני אדם, לא לבנק, הוא חוזר אליה ומדבר איתה, אז הוא חוזר לרבי ואומר לו, לא, בלי תרנגולות היא לא מוכנה ללכת. אז אומר לו הרבי, אבל תשמע, אתם יושבים פה בכפר, וכל פעם באים הקוזקים, ומכים אתכם, והורסים לכם את הזה, בוא תלך איתנו, נגיע לארץ ישראל, יהיה בארץ ישראל שקט, לא יהיה שם קוזקים, יהיה ממש כיף. חוזר, <חוזר להנדר ואומר לה, תשמעי, זה מה שהרבי אמר, וחוזר אל ואומר, תשמע מה היא אמרה, היא צייה דבר כזה, אולי שיבוא המשיח, שיקח את הקוזקים לארץ ישראל. <laughs> אז אה... צודקת. כן. אנחנו חוטפים אחרים. אז אה... עכשיו סיפור באמת של... של... מה? כן, אנחנו נשאר עם התרנגולות, ולא יהיו קוזקים. הוא מספר על מישהו שמבקר באמת משוגעים, והוא רואה שם מישהו יושב על כיסא כזה וכל הזמן מתנדנד ואומר, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אז הוא שואל את החבר'ה מסביב, למה הוא אומר כל הזמן, לא, זה, הוא הלך להתחתן עם מישהי, והם כבר הכינו את הכל, וכבר הכל היה מוכן וזה, וברגע האחרון היא הבריזה לו, ועזבה אותו, ומאז הוא כזה, הוא כל הזמן נשאר לדבר על זה, הלו, לו, ואז הוא הולך לחדר אחר, הוא עוד מישהו יושב, וגם כן אומר, לולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולול עכשיו רוב, האמת שרוב ה... הצרות שלנו הן לא בעובד, הן או בעבר או בעתיד. אם תסתכלו על עצמכם עכשיו רגע, אל תסתכלו עליי, תסתכלו על עצמכם, כרגע, עכשיו, ממש בשנייה הזאת, פה, פה, לא, יש לכם איזושהי בעיה, מישהו יש לו פה איזה בעיה, כעת, עכשיו, לא בראש. זה סיפור על האור. מכירים את זה? בא לרופא ואמר, יש לי גזים, והרופא שואל אותו, כמה זמן אתה כבר סובל מזה? הוא אומר, מי סובל? אז... אני את המשפט הזה שמעתי את זה על הגזים. כן. ועכשיו, עכשיו נבין אותו, נפרש אותו. אני רוצה, כן. עכשיו, כשאני כאן, כרגע אין לי שום בעיה. אם יש לי בעיות, אני תמיד, לא משנה לי את זה. למה? למה? לא, לא, לא, רגע, חבר'ה, אמרנו שאני עונה, נו, בעוד שעה תהיה לך בעיה, באותו רגע, בהווה. אם יש רגע, אתה רוצה, אם יש לי נגיד עצוב, כן, אני לא יכולה לשלם, יש לי אותו עכשיו, יש לי אותו בעוד שעה, בעיה לי אותו לפני שעה. לא, לא, יש חוב, למה הוא בעיה? רגע, לא, אני שואל, ג'ולי, למה הוא בעיה? בעיה? בהווה. עכשיו, עכשיו, זה כואב לך? זה מפריע לך אה, לאכול? למה? <מח> <מח> <מח> אה, אז, אז, אז זה לא החוב, זה המחשבה על החוב. עכשיו, א', אז תראי שזה המחשבה על החוב, זה לא החוב. ואם כרגע את לא חושבת על החוב, אז אין לך בעיה, נכון? אם את כן חושבת על החוב, אז את חושבת שיש לך בעיה, אבל... תבחיני, זה לא החוב, החוב הוא דבר מופשט לחלוטין. לא, אני מכירה את מה שאתה אומר, אבל בשאלה את עושים ככה אותו דורפון, לא בא לדבר. מסתכלים במציאות, מסתכלים במציאות. אם עכשיו את מחליטה שאת מקדישה רבע שעה נגיד לדיון בבעיית החוב, בבעיית, אני שם את זה במרכאות, את יכולה לשים את זה בלי מרכאות, בסדר גמור, תסתכלי, יש משהו שאת יכולה לעשות, אין משהו שאת יכולה לעשות, רצוי לדבר עם מנהל הבנק, רצוי להגיד לו... נשכח מזה, לא חשוב, אבל, אבל השאלה היא, האם יש כרגע בעיה אמיתית, היא ישנה בהזמנתך, זאת אומרת, אם את לא מוכנה ללכת עם המשיח בלי התרנגולות, אז הם איתך, כן? אבל אם את כן מוכנה ללכת בלי התרנגולות, אז הם, הם לא איתך, זה את מחליטה כרגע בוא נגיד ככה, את לא מחליטה אולי אפילו כרגע עדיין על מה את חושבת, אבל את כן יכולה להחליט איך את מתייחסת למחשבה. עכשיו שוב, כשאני אומר את יכולה, כמובן שזה יכול להישמע כאילו קצת עתידני, אבל את צריכה אה, אה, להבין ש... אם אני הופך את זה מבעיה למחשבה על בעיה, זה כבר הופך למשהו אחר. עכשיו, יש כאילו א -א -א -א, תרופות שאני לא באמת מחזיק מהן, אבל א -א -א, נגיד, אם עכשיו היית שומעת איזה מוזיקה טובה, יכול להיות שלא היית חושבת על החוק, כן? מצד אחד זה כאילו לברוח מה, אבל מצד שני זה הרבה יותר לחיות את המציאות. עכשיו שוב, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים אה, בצורה מסוימת לטפל בדבר הזה, אבל אם, בואי נגיד ככה, אם הוא בא אלייך בשעות שלא הזמנת אותו, אז זאת... אה, באותו רגע זה בעיה מלאכותית, זאת אומרת זה בעצם כמו שיש לנו פצע, האינסטינקט שלנו זה לגרד את הפצע וכמעט בטוח שאם נגרד את הפצע יהיה לנו מגרד, אבל אנחנו צריכים לראות שאנחנו לא חייבים לגרד אותו דבר בדיוק כחוב, אם עם... או, או, או ניקח את זה כאילו לצד יותר, יותר כאילו חיובי, יש לי משהו שאני רוצה לעשות, אוקיי? אז אני יכול להקדיש זמן מסוים לתכנון שלו, בסדר? עכשיו, היום, מ-5 עד 5 ו-20 אני, אני אקדיש זמן לתכנון שלו. אם הוא כל הזמן יושב אצלי וכל הזמן אני עוסק בו, אז אני לא חי, אני חי שם ולא פה. עכשיו זה לכאורה נשמע בסדר, אוקיי, אני כל הזמן יצירתי וכל הזמן, אבל... אם תסתכלי על זה, המחיר של זה, זה בעצם שאנחנו איבדנו שליטה על המחשבות שלנו. ולכן, אם אנחנו איבדנו שליטה על המחשבות שלנו, גם הדברים האלה שאנחנו קוראים להם בעיות, הם גם כן יהיו במקום תמיד. הם גם כן תמיד מוכנים לקפוץ ולהיכנס לעסק. עכשיו, כשאני אומר שהכל דוכא, זה בין היתר, זה לא המצב האולטימטיבי, זה המצב המציאותי הקיים, על פי רוב. זאת אומרת, אנחנו כאילו כל הזמן... חיים בסמסרה, אומרת, כל הזמן חיים בעמק הבכה, אנחנו רוב הזמן חושבים. ואנחנו חושבים לא בגלל שאנחנו רוצים לחשוב, אלא בגלל שהמחשבות מתרוצצות, מתרוצצות, מתרוצצות. וזה בעצם, אפשר להגיד ככה, ההפך מסמסרה זה נירוונה. ונירוונה זה כשאתה נמצא ורואה בדיוק מה קורה באמת כרגע. זה הכל פשוט פשוט. אתה חושב על מה שמטריד חושב על מה שאני אעצרי בזמן הזו, אבל אז יש לך כאילו את האבד, איזושהי יצירתיות, לא רק חשוב. בסדר, אני לא נגד מחשבות, אבל לדעתי אם תקדישי חצי שעה ביום בצורה מסודרת לבעיה הזאתי, ותחשבי עליה בצורה מסודרת עד כמה שאפשר, לא בתור משהו שנמצא כל הזמן ברקע ואת מקווה שפתאום יקפוץ איזשהו פתרון, אלא לשבת, להתייחס לבעיה, אני לא אתחיל לתת לך כל מיני מרשמים, לעשות טור של בעד וטור של נגד וזה, אבל לא, לשבת בצורה מסודרת, לראות, יש פתרון כזה, יש פתרון כזה, לשבת, לדבר עם מישהו, להתייעץ וזה. אבל כשאנחנו, בעצם מה אנחנו עושים על פי רוב? אנחנו משאירים את הבעיה ככה לרחף. מתוך תקווה אולי שיגיע פתרון. אז אולי יגיע פתרון, אבל אני חושב שההשקעה או האנרגיה שהיא דורשת מאיתנו, לעומת ההסתברות שיגיע פתאום פתרון, בעיקר ש... מה, נתנו, אנחנו יסרנו כאילו אחריות מעצמנו ואנחנו לא רוצים אפילו לשלוט במה שקורה לנו בראש ואם יש איזשהי דבר שאנחנו צריכים לפתור אז בואו נזרוק אותו שמה שיסתובב לו, כמו שאומרים בארמית, איסטרא ביליגינא קיש קישקריה זאת <אז> אומרת, הוא שמה מסתובב בתוך הראש, נתקל בצד הזה, נתקל בצד הזה, למעלה, למטה וזה מתוך תקווה שיצא פתרון <אז> <אז> <אז> רגע, רגע, רגע, רגע, היא הציגה את זה עכשיו, אני מתייחס למה שהציגה בתור דבר טוב, למה? כי אם זה ישתרו בזה, נמצא פתרון. אז על זה אני מדבר. לא, אני אמרתי לא, היא, זה ברור, לא חושבת שיהיה פתרון. אני חושבת שהיא אמרה, אני רק רוצה להבהיר, אני אתייחס למה שפרידה אמרה, היא כאילו רצתה להגיד, יש לזה גם צד טוב. אז למחוץ, את הצד הטוב, כן. אז איזה עמדים בעולם ה... אמרת, לא, זה מה, למה שאני אומר? לצד שאני לא נותנת לזה, לא, את לא צריכה להדחיק את זה, את רק צריכה לראות מה זה, צריכה להבין שזאת, בואו נגיד ככה, בלי להעליב, שזאת מחשבה טורדנית. עכשיו, אם את מסתכלת עליה ואת אומרת ככה חשבתי את זה פעם אחת, לא היה פתרון, חשבתי על זה פעם שנייה, לא היה פתרון, חשבתי על זה פעם שלישית, לא היה פתרון. האם יש הסתברות גבוהה לזה שכשאני אחשוב על זה פעם רביעית, בלי ששום דבר ישתנה, פתאום יקפוץ פתרון? אם לא, אז למה לחשוב את זה עוד פעם? את אומרת, מה זה ברור אם אני... ברור, רק שאני אגיד על זה. אז יש לי הודעה בשבילך, יש לך שליטה על זה. אז יש לי הודעה בשבילך, יש לך שליטה על זה. ומאיפה מגיעה השליטה? ודבר שני, מתבוננות מעמיקה במה שקורה לנו. עכשיו, אם אנחנו עושים את זה ככה ברשלנות, זאת אומרת, ולא מסתכלים במה שקורה לנו, אז נכון, אז זה קורה לנו, אבל זה לא באמת קורה לנו. זה קורה לנו כי אנחנו מקבלים את המצב הזה. אנחנו מעדיפים להיות עם התרנגולות מאשר ללכת עם המשיח. זאת אומרת, זו מחשבה שלי, אתם לא תגידו לי מה לחשוב, אני אגרד אה, אה, בפצע הזה כמה שמתחשק לי. או כמה ש... עכשיו, כשאנחנו מתחילים להתבונן בדברים האלה, אנחנו פתאום רואים שבעצם המחשבות מנהלות אותנו במקום שאנחנו ננהל אותן. אז, כשאנחנו רואים את זה, ושוב, ככל האפשר עם מינימום של שיקויות. זאת אומרת, ושוב אני אומר, אין סיכוי שאנחנו בכוח נשמיד את המחשבות האלה. גם לא צריך לנסות. כי כשאתה מתייחס אליהן באלימות, הן יותר אלימות מאיתנו. אבל מה שכן אפשר זה לסווג אותן בתור מחשבות ולהפריד בין העולם האמיתי והמציאותי. בוא נגיד בסוגריים שהחוב שלך בסך הכל זה איזושהי רשומה בבנק על המחשבים של הבנק <laughs> ולא יותר מזה. אבל אני לא אומר שלא צריך לטפל בזה אבל זה מה שזה זה מה שזה. הנה, תראי. אבל אם חלילה יש בעל בוסס לא? בואי ראשית כל, כסף זה כאילו יש עורג גדול, אבל כאילו יש מחלת השערור, כן, סכנת מעבר, כן, מעט. כן, אז א', בוא נגיד, אני לא אומר שאין פה אף אחד שאין לו בעל גוסס כרגע, אבל רוב הזמן, בואו קודם, בואו קודם נטפל בבעיות שהן בדרגה פחות מאשר הבעל כרגע גוסס, בסדר? בואו נדבר על כל הבעיות האחרות, ואז אני חושב שגם כשהבעל יגסוס, אנחנו גם עם זה נסתדר. זה כמו שאני ממש מבקש תמיד את האנשים, אל תביאו את השואה על הרגישה, זה כמעט זה. רוב הבעיות שלנו זה לא כאלה. ובוא נגיד, זה באמת כבר אולי תרגיל למתקדמים, כן? כשה, <laughs> כשהבעל גוסס, או כשאנחנו גוססים, <laughs> אבל... יש לנו, אם, אם נצליח, את הבעיות הקטנות שלנו, הפחות אקוטיות, שאנחנו יכולים לשכנע את עצמנו לפחות מבחינה רציונלית, שאו שאפשר לטפל בהן, או שאי אפשר לטפל בהן, בהן בואו נטפל, אם אפשר לטפל בהן, אם לא בעיה בכלל, כי נטפל בה, לא בעיה. ואז אולי ניגש ל, ל, ל, ל, לשאלות האלה, וגם לזה יש לי תשובה, אבל זה לא כל כך חשוב כרגע. זאת אומרת, גם עם זה אפשר להתמודד, זאת אומרת, וגם עם זה, בואי נגיד את זה אחרת, יש אנשים שמקבלים את זה בצורה הרבה יותר שלווה מאשר אנשים אחרים. זה כל מה שאני אומר כרגע, בסדר? אז... ואנחנו יכולים להשתדל להיות מאותם אנשים שמקבלים את זה בצורה יותר שלווה. כמובן... אני חושב שגם המחשבות הקודניות האלה, יש בהן עוד אפק אחד. חוץ מהאפק הזה שהוא חושב שזה לא מועיל, זה לא חושב שאתה, הקיימות שלהם, השוטפת, זה שמובן, גם משתקת וגם פוטלת עצמך מלימוד אולי אני מסתם זאת התגוריה. אני רוצה שאתה אומר, אני צריך להגיד שיש לי בעיה שאני יכול להתמודד בצורה רציונלית, יש לי צעדים שאני יודע שבמקל נפשי שאני צריך לעשות, אני לא עושה. ובעצם עובדה שזה מטריד אותי, אני כאילו פטור, אני מוטרד, זה בסדר, אני סבבה לגמרי, הכל מוטרד, הכל טוב. עכשיו, אני משלם את המחיר. עכשיו, אבל אם אני, מצבים שבו יש דברים כתוב שאתה אחרי לא יוצא מעשר דקות, ולדופף באוויר, באמת בחשיבה מסודרת, היושב, תגיע למסקנות, ואם אתה עושה אותן, אתה מרגיש אחרת. לא משנה מה הקושי לעשות. או שתגיע אפילו מסקנה שאתה אפשר לפתור אותן, אבל זה גם מסקנה שצריכה לא בזוטה ממך. אני התחלתי בזה אישית בנושא כספי דווקא, כי היה לי חרדה של אף אחד אלוהים קורה אירופס, ולכן אני אזמח להבין, ובגלל זה התחלתי פה בזמן הזמן, שזה שאני דואג לא מביא לי את השרה ואמרתי, פתאום אני ראיתי, נוסעתי לב שאני בוכה, בוכה, בוכה, ואני כבר ככה חי עשר שנים, הזמן עובר, אני מסתדר, אני לא יודע איך. אז הבנתי שיש לחיים, בייחוד לחולק הישראלי, איזשהו ריתם משלו, שזה נופל, זה מגיע, זה לא מגיע, זה כן מגיע. מה מה עוד פעם מה עשית? עשירה מדהימה, אני עכשיו נועד לי חוב, הפכתי, ואז אני מרגישה מאוד טוב, או בכלל עשיתי איזה משהו גורם לי כאן את זה, פה למרות שלא עושה את זה עכשיו, מה שאני יכול להגיד לך שזה נכון לגמרי וזה מוריד את ה... אני אגיד את זה כאילו, את ה... כן, את ההרגשה הזאת כמו ששתית סודה, זאת אומרת שהכל תוסס וזה נכון, זה בלי כחל וסרק, זה הצד השני של המטבע. הצד השני של המטבע אומר שגם לדברים האלה אנחנו מתייחסים בצורה מאוד מאוד שלווה. גם אם למשל, סליחה, שזה לא חיובי ולא לא מדברים על חיובי, יש משהו שמגרד לי, ואני חושבת על יחפיש הנעירה ואיתה בגבי ובגבי, ואז את ראיתי עוד יותר רמתי. כן. ואני ממשיכה להתענג על זה. כבר לא שומעת לא את הקולות ולא כלום. ממשיכה להתענג על זה. זה גם כן כמו איזה... כן? למה? כי... את כרגע לא נמצאת באופרה. לא, באופרה. זכותך, זאת אומרת, זכותך. זכותך תמיד, אבל תהני. עכשיו, מה זה אומר שאני עכשיו נזכרת באופרה? אני נזכרת שהייתה חיה נעימה. וכרגע... והזמרת הזאת שרה ככה, והזמרת הזאת שרה ככה. כן, בסדר. והחיים בינתיים עוברים. והגעד. והיה נורא כיף. אבל עכשיו... אבל עכשיו, נגיד... אני יודעת שזה כבר לא האופרה עכשיו. אבל עכשיו... קורים כל מיני דברים מאוד מעניינים, נכון. לא אופרה, פשוטים, קטנים, אבל הם קורים כעת. אם את חיה באופרה, אז את לא אני חיה, חיה עכשיו. באופרה, לא צריך להגזים. לא, אני, אני לא מגזים, אני הולך איתה. אני נזכרת בזה בתוך חוויה נעימה. כן. אי אפשר לחזרת בזה. כן. לא אני... עשר פעמים ביום. בסדר, תשמעי, זה... זה... תשמעי, ש... אל... אל... זה, אל... אל... זה בעיה, אל... זה לא בעיה. זה... אל... בסדר, אל... בסדר. זה כמו, זה כמו, זה כמו האנשים, זאת אומרת, זה כמו האנשים שתזוזו, תזוזו, תזוזו, צריך לצלם. למה צריך לצלם? שישאר זיכרון, מה זה? אז הם לא נמצאים במקום, אני מקווה שבאופרה את לא חושבת איך אני אוכל לשחזר את זה אחר כך, אבל נגיד שלא, מה? איך אני אאכל? איך אני אאכל? אחר כך, כן. אבל את מבינה ש... בואי נגיד ככה, אני אגיד ראשית כל משהו קצת קיצוני, שאתם אל תקפצו, אבל... ההנאה מללכת ברחוב תל אביב בשמיץ, בקיץ, יכולה להיות שקולה כנגד ההנאה מאורפנק. יכולה, הרבה תרגול. יכולה. <laughs> לא? <laughs> תלוי תלו איזה אורפנק. לא, תלוי איזה רחוב. <laughs> יותר חשוב. <laughs> אבל אני אומר, <laughs> 아, זה מתחיל מזה ש... בואו נגיד את זה בצורה הכי כללית. מובן מאליו שאת יכולה להעדיף אופרה על הליכה ברחוב. אבל אם עכשיו את הולכת ברחוב, אז אם תהיי ברחוב, בלי שיפוטיות, את יכולה ליהנות יותר מאשר מההעתק, הרי את מדברת רק על העתק של האופרה, מאשר המחשבה איזה כיף היה באופרה. זה כמעט הלו לולו לולו. מה? מה עם המחשבה, איזה כיף היום אני הולכת לאופרה? אותו דבר. אז גם אתה אתה מבטל. אני לא מבטל. אני אומר שאם עכשיו... אם עכשיו... מה אתה חושב שהאתה מבטל מהאופרה כשאתה הולך ברחוב ביום חמוד? מה מה? מה זה? שילב את ההנאות שלך. כאילו אם איזה אחד אתה מזיע לעבוד אלו, אתה חושב אותו עולה לאופרה שפעם נהנית, אז זה מגיע לא. באופן... לא. זה שילוב ילדים זה. לא. אם אתה מצליח ללכת ברחוב... ולא להיות שיפוטי. עכשיו אני אתן לך דוגמה. נגיד שעכשיו היית הולכת ברחוב, אבל לא בתל אביב, אלא בדלהי. נכון זה אחרת? לא בגלל. מה? אבל זה אחרת. למה? למה? זה לא באוגוסט? כי כן, למשל. סליחה. כן. אני רוצה לומר משהו. אני זוכר שהלכתי בתאילנד, בשיא החום, 40 מעלות, בשוק הקופן שלהם. הייתי, מה זה נהיה? כן, היית בחוץ לארץ. הייתי בחוץ לארץ. כל ההבדל זה היה שהייתי, הלכתי בחום יותר גרוע, חום יותר גדול, בשוק בתאילנד. בדיוק. לכולנו זה קרה. או הבזן הגדול. מה? זה מה ש... והטענה הייתה. כן? רק בראש, ככה. זה דברים שונים. אני רוצה להוסיף משהו ש... לא, תראה שאפשר להגיע... רגע, מה? תנו לטורון לדבר. מה? ציר הזמן. בעצם פתחת ואמרת שהצורך... איפה את כל העצמא? עצמא עבר. על פי כן. כן. רוצה את האופן הבעתי, הוא רוצה את החוק. מה אני אמנה איתם מחר? כן, כן. מה אני אוכל נכון. לא, אבל היא כאילו דבר חיובי. מה? סיפרתי שאלה. כן, זאת אומרת, לי זה מאוד עוזר שבשאלה בעיות אלה הם על גבול הקשות. כן. אתה יודע מה יהיה מחר? כן. כן, זה מאוד עזר, ועיקר בגלל שעשית לנו את תחשבו על הבאתים שלכם, מה היה לפני שלושים שנה, לפני שבעים, או לפני שנה. כן. חושב שהבעיות האלה הן לא ערביות. כן. עדיין לא הסברת על השולחן הזה שבעצם נהיה... מה הקשר שלו לדוקה שלי? הוא גורם לי שמחה רבה ואני לא אצטער גם אם הוא יישבר, אני יודע שהוא בא. כי זה של אלי. אצלי בבית הוא לא היה גורם לי כזאת שמחה כן. הדוקה של הקבוצה. למה אתה פרופס? תחשוב על המכונית שלך, סריטה ועל המכונית. יש לי יופי של סריטה במכונית ואני יודע שאני אקבל אותה כל שלוש שנים. הריקופטר שלך הם יעשו לו סריטה. לא, לא, לא, אבל תנו לי, תנו לי רגע, תנו לי רגע, אני מבין מה שאתה שואל, אז נכון שרוב הסיכויים, שכיוון שההשקעה האמוציונלית שלך בקובייה הזאת היא מאוד נמוכה, אז הוא לא גורם לך דוקא, כן, אבל הוא פוטנציאל לדוקא, פוטנציאל, בטח, בטח, כן, כן, כן. היא אחות של, אח של, בדודה של אתי, הוא נפל מהמדרגות והוא בסדר, לא נהנה, זה לא... כן, כן. לא, לא, אבל... אמרנו בלי שואה. כן. אבל... בואו נגדיר רגע מה זה סבל, נחזור להגדרה של סבל, בסדר? סבל? מה שהיא שאלה, אני רוצה לחמק אותי בשאלה שאתה אמר לזה, ולעד איפה הייתה מה שהיא שאלה. מה? לא יעזור, נגיד, הצגה עצמית, נגיד, יש הבדל. כן. אחת החוויה שאתה פותח, נגיד, לא יודע, כל אחד... ההצגה של חנוך לוי, כן, טובה, כן, או... זה דוקא כמו שצריך, <laughs> כן, כן. <laughs> או... <laughs> אבל <laughs> כי זה, זה מפעיל אותך כן. מכל <laughs> האינטלקטואלית, חזותית, כן, ובא, כן, לבין לשמוע את חיים, סליחה, אני אסתם, לא, יודע, בוז, לא יודע, מה, לשכח משהו. בוא, בוא. לא יודע משהו, מה ש... אייל גולן. אייל גולן. כן, כן. אז בוא נגיד ככה, יכול להיות לך, ובשמחה תהיה לך העדפה להצגה של חנוך לוין על פני אייל גולן. ונגיד שאתה מוצא את עצמך, כיוון שהלכת לחתונה של מישהו שעובד אצלך, והוא החליט להביא את אייל גולן, אתה לא תסבול, למה? כי, <סנף כי סנף לא, בשביל. לא, כי אתה, yes. כי אתה לא שיפוטי, אם נכון. אתה לא שיפוטי אז אתה בסדר, <סנף סנף> אז בשביל. כן, okay. אז uh, אבל uh, אני רוצה פה להבחין, א', באופן מאוד, בין ההנאה שלך מההצגה של חנוך לוין, כשאתה נמצא בהצגה של חנוך לוין, ובין מה שאתה נזכר כשהייתה הצגה. איזה הצגה זו הייתה? עכשיו, אם אתה מספר את זה למישהו, ואתה מספר את זה מתוך אהבה, כי אתה רוצה שהוא ילך גם כן, ולא כי אתה רוצה להראות שאתה היית, אז זה מגדיל את הכרטיס, מכולה בזמן ההנאה, זו חנאה יותר גדולה. כן, להפך. לי יש שאלה זה רגע אבל את מבינה מה הדגשה? אני מבינה, לקחתי את זה למקום אחר. בעצם מדובר, הרי בזמן הווה לא שומע קולות עייפים. התענוג משמיע קולות עייפים יכול להיות רק בזמן הווה. נכון. ואי אפשר לשמוע את זה אחרי שעה וחרי שעה. כן, בדיוק. אם חיים בתענוג של העבר במקום להגנות בתענוג של העובד, כן. נהפך למשהו ש... כן, זה ככה אנחנו אז זה כבר סוג של אובססיה שכל הזמן מסכנים בתענוגות של העבר. זה לחיות ביד שנייה. זה עובד על הדברים הכואבים. זה לא לדבר על זה שזה לא לדבר על זה שגם יש סיכוי טוב, לא במקרה שלך כמובן כשאנחנו נהיה באופרה, מה נחשוב באמת על הארוחה שאחרי האופרה? או נחשוב על אופרה אחרת שהיינו והיא דומה וזה... זה, הכוונה היא ככל שאתה יותר נמצא במודעות ברגע הזה, ככה גם ההנאה שלך יותר גדולה, ומצד שני גם אפשר להגיד החיים שלך יותר ארוכים. למה? כי אם את נמצאת פעם שנייה באופרה, עכשיו, אז בעצם את לא נמצאת עכשיו. את משכפלת את האור, אבל את לא עכשיו. אם את מודעת למה שקורה כרגע, ומה שקורה כרגע, זה שונה ממה שהיה קודם. אז את כל הזמן נמצאת בחיים, ואת לא נמצאת בתוך ההעתקים של החיים. כן. אם במאבק יחס חלאפה שאין, אולי קיים, הוא קיים בהחלט. זה שיש לנו מארגן בן אדם, ויש נגיד סיפה שגורמת לא בצדק. כן, לא בצדק. גורמת, בסדר. גורמת לכאב. כן. ואז היכולת שלנו להיזכר, כבר הרגע, דברים טובים, כן. מאבדת את הדבר, לא כאלה. יכולה להיות מאוד מעילה, לא? למדת המודעות כאילו משהו שהוא... אני כבר לא מדברת על זה של יותר על ההיי והלא שאינה מעניינת. כן. כן. אבל נושא הזה למשל הוא נראה לי כל כך סכמת מינה שהתיאוריה היא כתיאוריה, זה בכוונה, והשאלה לוקחים ממנה לתוך ה... מה שאפשר, מה שאפשר, אם את יכולה, בוא נגיד ככה, אם את יכולה להתייחס לרגע הזה, באמת, אם את מדברת על, על, על, על משהו אחרי הרבה מאוד תרגול, אז יהיה קשה מאוד, לא נעים להגיד, אבל יהיה קשה מאוד להציב אותך במערכת היחסים. להעציב אותך, כן. כי זה חלק מהתופעות שאנחנו רגילים אליהן אמנם, וזה חלק מהתופעות, למשל, שאני בעצם מוסר את אושרי בידייך, ולכן אם את כועסת עליי, אז אני חייב להיות עצוב וחייב לכאוב לי. אבל באופן, נגיד, מאוד מתקדם, אני לא מפקיד את אושרי בידייך, אני מעדיף להיות איתך מאשר בלעדייך, אבל אם את לא תהיי, אני בסדר. עכשיו, אם את, אם, אם יש, אם יש תרופות, אם יש תרופות שהן מה שנקרא דוקות ומנוסות, ואת משתמשת בהן, זה בסדר, אבל זה במקום בעצם כאילו להסתכל במציאות עצמה. מה קורה כרגע? למה כרגע בעצם אני נפגעתי? למה זה כואב לי? אם אני כאילו במכינה מסוימת, זה שאני נזכר בפעם היה טוב, זה כאילו מטייח את הבעיה. אני הרי לא מטפל בבעיה, אבל בואי נגיד כאילו בשביל לא להתפוצץ בעצמי או עליו, אז אני מביאה משהו מהעבר, אני אומרת נכון, עכשיו ככה וככה, אבל היו לנו רגעים נהדרים, אז חבל להביא את הקשר לאיזשהו פיצוץ, ובסדר, אנחנו עכשיו שקטים. אבל זה בעצם לא להתמודד עם הבעיה, זה להביא משהו מהעבר בשביל לא לראות את ההווה. אני אומר את זה בתור סיבות, כן לראות את הבעיה, אבל הנקודה היא שבגלל שיש פה נטייה הזאת באמת מתי סבלת, כן, כן, כן. הרבה פעמים המעבר מגבי סבב בעצם העיבוד פה אפשר לומר כן, כן, נכון. ולכן, כן. הקונטקסט הכללי הוא כאילו משאיר את זה קצת יותר גבוהות. כן, כן, בסדר, אני מקבל את זה, אבל... אבל מה שאני אומר, כאילו, שמבחינה מעשית, כאילו, בואי ננסה לטפל בסיטואציות שהן ברמה רגשית הרבה יותר נמוכה מזה. לא סיטואציות כאלה שאני צריך לגייס את הרגעים הטובים של העבר בשביל להרגיע את עצמי. אלא סיטואציות כאלה ש... ש... שככה, את יודעת, משהו לא כל כך מוצא לא. <שוק> לא, <כך מוצר>, <שוק> חן, חן>, חן בעיניי, ואיך שהוא מתנהג, נגיד. <שוק> כן, <שוק> <אז שוק> אני חושבת שאובה נראה לי, במחשבות הטורדניות, <שוק> כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, ברור, כאילו אם בן אדם עבר ברוב וזרק משהו על הרצפה, שדי מבאס, כן, כן, לא קוראה שם עמולה אז לא נעים, הוא ממשיך ללב, לא להעלים את זה, כן, כן, אתה לא הולך עם זה הבית, קצת, לא, אבל, השאלה, זה לא מה שמטריד אותך, זה לא מתרוצה, לא, אבל שוב, השאלה אם את מתרגלת על זה, לא אם את צריכה להכיל את זה. אלא אם את מתרגלת על זה, אם את אומרת לעצמך, למה זה מפריע לי שהוא זרק את העיתון, <עוד> הוא, זרק, הוא זרק סיגריה, <עוד> זה מפריע לי? למה זה מפריע לי? למה זה מפריע לי? יש לי איזשהו קונדישנינג. שאומר שזה לא בסדר. עכשיו, בואי נדבר על לפני 50 שנה, אנשים הלכו, אנשים נורמטיביים, כמוך וכמוני, וכשהם גמרו את הסיגריה, הם פשוט זרקו אותה ברחוב. אז אני אומר בחורה, לך, לך, לך, אז Barbara, אני אומר לך, לך שאני... כן, כן, אני עשיתי את זה. לא חינוך, זה היה חיים. זה ככה היה, זה ככה היה. רגע, את זוכרת? את זוכרת שפעם אף אחד לא... בואי נגיד אחרת, את זוכרת שפעם... אבל חילקו אותנו בבית לא לעשות את זה? לא, לא, לא. גם אבא שלי היה זורק. כן, צריך לעשות ככה, בשביל שזה... בואי נגיד אחרת, משהו שאולי קצת יותר בטווח הזמן שלך. היה פעם שה... בטווח הזמן הזה. כן, נכון. היה... לא, זה אולי לפני ה... לפני שנולדת. שהכלבים היו עושים מה שהם עשו ברחוב, וכולם היו ממשיכים ללכת. לא היו מצייצים. לא. כן, לא. בטח לא כותבים פוסטים. כן, על הבן של ביבי. לא עשו לא היה... לא, לא, זה לא היה, זה לא גרם לנו סבל, זה לא גרם לנו סבל, זה כמו, את יודעת מה, אנחנו הולכים היום ברחוב, הרחוב מלא פיח אנחנו מקבלים את זה, זה לא שזה גורם לנו הנאה, אבל אנחנו מקבלים את זה. אנחנו אומרים, אם אני אה, הולך עכשיו ברחוב קינג ג'ורג', המחיר של זה, זה לנשום עשן. כשאני הייתי הולך במדרכה, ואני עוד לא הייתי אז כל כך מודע, אז לא הייתי אפילו דורך על זה. כשהייתי דורך על זה הייתי מקלל, אבל כשלא הייתי דורך על זה הייתי הולך מסביב. רגע, לא צריך לגרום לך סבל, את יכולה להעדיף שלא יהיה פיח, אבל אם עכשיו, נחזור, רגע, עכשיו נחזור לאיש הזה שזורק סיגריה, כן? לא, אם זה לא גורם סבל, אז אל תביאי את זה בתור דוגמה של משהו שקורם סבל. מה שאני זאת לא הגרמת. זה דברים, המחכיבות הקודניות בהם, זאת אומרת, מתנעץ, אני מבינה את קטע רגע, רגע, רגע, רגע, אני חייבת, ואם זה הגע בי, לי, כן, כן. אני פה, סבבה, עוד דקה נהיה פה, גם נהדר. עוד שתי דקות פה, נהדר, חצי שעה, וכאילו, מה, מה רע? ומה זה בין פה ושם? לא. זאת השאלה לי, כאילו, אבל, אבל בעוד צע... שעתיים, כשתהיי בבית, נגיד, ותהיי לבד, מי מכריח אותך לחשוב שהמחשבה היא מציאות? המחשבה תהיה, אז היא מחשבה. אם את מבינה שהיא מחשבה, הכוח שלה עלייך הרבה יותר חלש, אבל תתבונני בה. תתבונני במחשבה. ואם קשה, כי זה נושא כבד, אז תתבונני במה שקורה לך כשהאיש זורק את הסיגריה, כי זה קל. אבל תתבונני, תעשי את זה שם, זה בסדר גמור. אני לא אומר לך, אני לא חושב שאנחנו אה, אה, אה, סופרמן, ואנחנו יכולים באמת בהתחלה לטפל בנושאים שהם קשים לנו מבחינה אמוציונלית. אבל יש מספיק דברים שהם לא קשים באופן אמוציונלי ועדיין הם גורמים לנו סבל. והדוגמה שאני נותן, למרות שאמרנו שלא מדברים על פוליטיקה, זה כשרואים את, את, את הוד קויסריותו נגיד בטלוויזיה. לא. <סוכר> <סוכר> <סוכר> לא, זה לא הפתרון, אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו ולראות למה זה קורה לנו. מי דיברת על גבים, מי? בין היתר, בין היתר, בסדר. אבל, זה תרגום? מה, כן? כן, בטלוויזיה בלמוד. בוודאי, בוודאי, ולראות מה זה עושה לנו, כן. לראות מה זה עושה לנו, ולמה זה עושה לנו. למה זה עושה לנו? אני אתן דוגמה, נגיד, קצת מופרכת אולי, אבל רואים את ביבי, ב... 오, אמרתי, בזמן, בזמן הבחירות, כן, אומר שהעמותות השמאל מסיעות את הזה. עכשיו, זה היה מזמן הרי, זה אפילו לא עכשיו. עדיין זה, מעריא, זה מעורר בנו איזושהי אמוציות. <אז> למה? למה? עכשיו, אני אפילו לא צריך להבין למה. אני צריך לראות שדבר שהוא בסך הכל, בוא נגיד ככה, הוא העתק של דבר שאף פעם לא היה נכון. <laughs> לא היה נכון אז. כן, זה היה נכון שזה קרה. זה קרה. זה קרה. אבל, הוא אמר, ועכשיו אני רואה את זה, עכשיו כרגע כבר אין לזה שום אפקט בעצם, ועדיין זה מצליח בעורר בי, אני לא אגיד סערת רגשות, כי לא כזה. אני חושב שכן יהודיסט, יהודיסט, כי אני חושב שכשאתה רואה את בני בצער, אין חייב. זה אמנם לא הדיון על הדוקא. בדיוק, בדיוק. כן. אבל אנחנו עכשיו בדוקא, לא בקומפי. אבל את מבינה על מה אני מדבר? זאת אומרת, לסגור. נמאס לראות, יש לי אנם בראש כל הזמן. תעבוד על זה. תבין, תבין שזה, אם זה בעיה של מישהו, אז זה בעיה של אלי. אז תרגל על זה. לא, לסגור את הטלוויזיה זה לא פתרון. לסגור את הטלוויזיה זה לא פתרון. זאת אומרת, זה פתרון, אבל זה לא פתרון שמקדם אותך בכיוון הזה. אם תראי מה קורה לך כשאת רואה את זה, אז יש סיכוי שתביני הרבה יותר טוב את המנגנונים שמפעילים אותך. בגלל זה, וכשזה קורה בסיטואציה שאת לא נורא מושקעת ברגשית, הרבה יותר קל לראות את זה. וכשתראי את זה, אחרי זה תוכלי לראות בסיטואציות שהן כן טעונות רגשית, שבעצם בסופו של דבר זה הכל נובע מאיזשהו קונדישנינג שלנו. כן. אני, כאילו, זה אני, זה כולם אני רוצה לשאול אותי עושה שנייה. אז יש את הכה, אוקיי, ויש את זה. אם אני מברק את אותו זעקה. ]اه? כן. זה הגבור. זה שלום. לא משנה, אבל תגיד לי, יש פחד מאוד גדול. אז מה שאני עושה, פחד אומר רק, איזה, אני מתבסס על דמוקרטי אבל אני ממש מכדררת את האופרה הזאת. אני אומרת, זה זיפור מאוד טוב שאני אוהבת, ממש, אני מגיעה לרבע שנים. כן. זה בקטע משתמשת בשורות טובות, תוך מצב שאני... זה בסדר, זה בסדר, אבל זה לא... אני לא מפחד לי לרופא שיניים. זה לא... זה נושא מדיטציה. אז ציבור לשוח זה אנטי... אני, אני, אתם יודעים מה? אבל זה סוג של מדיטציה. אני היום הייתי על שולחן המנתחים, הוציאו לי פה איזה מין משהו כזה. זה פחות או יותר כמו רופא שיניים, זאת אומרת, אתה שומע אותם מדברים, אתה מרגיש שאת המחט נכנסת, אמנם זה תחת הרדמה, אתה מרגיש שאת המחט נכנסת. הסתכלתי, הסתכלתי, וכל פעם שחשבתי, ראיתי שאני חושב. זהו. חכי, חכי, חכי. עכשיו שוב, אני רוצה להגיד. באיזה תחשבות לא להסתכל עליהם כדי לחזור אותם כל הזמן? על האופרה, לא? שצריך. מה אתם אומרים לך? שאני לא... מה? מה השאלה? לא הבנתי. אתה כל עשר דקות, אז אני מסתכל על המחשבה. כן. אה, אם את עכשיו עוסקת במשהו. בכל מקרה יש גם איזה שהם מחשבות שיש לך גם לחשוב. רגע, רגע, אם את עוסקת בנושא, אם את עכשיו עוסקת בנושא, בנושא של המחשבה, זאת אומרת, עכשיו את נגיד מנסה לפתור את בעיית השלום העולמי, בסדר? איך אני יכולה להביא לזה שלא יהיה רעב, בסדר? אז יש לך חצי שעה. אפשר לדבר דברים יותר פשוטים כמו שאמרת. אני הולכת ברחוב, טוב, איזה כיף לנשום את האוויר הזה, כן. נגיד עכשיו אני ירושלים. כן. נקיד, אז אני חושבת, אז מה אז למה צריכה לא אני... לחשוב? את יכולה ליהנות כאן בלי אני, לחשוב. אני לא איזה כיף. אבל לא נחשוב על זה. למה לחשוב על <laughs> זה? אני לא אני לא יודע... את יודעת, אז אני... איפה, אני... איפה, בסדר. מה זה הקטנוג של המחשבה? שבה. בסדר. כאילו, בסדר. יש איזה יצור שנקרא מחשבה, כמו ברודבאס. בסדר, אז בואי בוא, בוא נחלק את זה לשני חלקים. חלק אחד, זה, אני הולך להגיד לך משהו מעצבן, זאת אומרת, וזה, לכי תעשי מדיטציה, כי אז תראי את זה. כשאני מדבר על זה, כשאני מדבר על זה, זה קשקוש. כשאנחנו עושים מדיטציה, אנחנו מסוגלים לראות את המחשבות כמחשבות, בלי להיכנס אליהן, ואז הן נעלמות. אז אני לא, זה סוג הדברים שאני יכול לדבר עליהם עד שהפה שלי יתייבש, וכל זה לא שווה ל-20 דקות מדיטציה. אבל כן. נכון, שורית. כן, זה חשיבה דיסקורסיבית 100% בסדר גמור. <צייני> אם, נתנו לך, אם נתנו לך לכתוב אסיי <צייני> <essay צייני> על משהו, תחשבי בסדר גמור. אני לא נגד מחשבות, אבל, אבל לחשוב כשרוצים לחשוב, לא כשהמחשבות חושבות אותנו. וזה ההבדל הגדול, וזה ההבדל הגדול. וזאת התשובה כאילו מהצד של, של הדיבורים. ומהצד המעשי זה מדיטציה. ובקשר אלייך, אם יש לך, אה, אה, זה כמו שבת שבע אמרה שאני משתמשת בתקופות הטובות בשביל לנטרל את ה... את ה... מאה אחוז, בסדר גמור. את רוצה להשתמש בדמיון מודרך? תשתמשי בדמיון מודרך, בסדר גמור. אבל אני יכול להגיד לך שבסופו של דבר את לא צריכה, לא תצטרכי להשתמש בדמיון מודרך. את פשוט תהיי במציאות. עכשיו, אני יכול לספר על רופא שיניים, סיפורים מעכשיו עד להודעה חדשה. אני, כשהייתי ילד קטן, גרתי בשדרות מוצקין, ובמר... <ספק> מה? תל אביב. כן, כן. ובמרפסת מולנו, בצד שני, את יודעת, זה היה כזה גב... גב בקומה למטה היה רופא שיניים דוקטור קסטנר אני זוכר קראו <laughs> לו ואני שוב פעם אתם יודעים כמה זה היה כואב אז אתם, אין לכם מושג בכלל <laughs> <ו> <laughs> לא, <laughs> כן, <laughs> לא נתנו זריקות והיה לי ממש טראומה מזה ו מה? פריט רוחה, לא, פעם אחת. לא, לא, לא, גם כש... גם הייתי הולך אליו גם, זאת אומרת, גם פציינט. חוץ מזה הייתי צריך לשמוע כל הזמן את הזה. כן. ו... והפתרון שלי... זה בזמן שאני אצל הרופא שיניים, או שאני מתרכז בנשימה, או שאני מתרכז במה שקורה. אני ממש מתרכז במה שקורה. ואז הכל עובר. זאת אומרת, זה... מה זה אומר? מה זה אומר? בקרר, בגרר, איך אני מרגיש, ואפילו במה אני חושב על הבן אלף הזה, מה הוא עושה לי. אבל אני כל הזמן נמצא במודעות. עכשיו, הפתרון שאת מציעה זה גם פתרון, אבל... לא, קרובה ברושים. מה זה, אני... אל תביא את האופרה ליום אחר. לא, לא, לא, לא, אני אומר שיש לזה מחיר. עכשיו, אני לא אגיד לך, המחיר זה שאת מפסידה את הדקות האלה שאת אצל הרופא שיניים. עכשיו, את אומרת, אני בשמחה מוכנה לשלם את המחיר הזה. ואני אומר שאנחנו לא חייבים. זאת אומרת, הרי ממה זה הכל? קורה בעצם מזה שאנחנו, א', בינינו, אצל רופא שיניים היום, אפילו אין כאב. בעצם אין כאב. <את> <תזריקה> אפילו את הזריקה, קודם <קוד> נוסעים לך משהו בשביל <קוד> שלא תרגישי אותה. אז מה יש לנו? יש לנו סבל בלי כאב. יש לנו סבל בלי כאב, אז את הסבל בלי כאב הזה, אנחנו יכולים... אחרי זה שוב, אנחנו... אחרי, אז בטח יש לך גם כן איזה דיון מודרך לאחרי, זה בסדר, אבל... 아, 아, 아, כשאנחנו למשל מגיעים לתודעה המדהימה שאין כאב ואנחנו מצליחים לייצר סבל בלי כאב, כמו שתמיד כשאנחנו חושבים על מה יהיה, מה זה, זה סבל בלי כאב, או על מה היה, זה סבל בלי כאב. אבל למה זה קורה? זה לא קורה מעצמו, זה לא שאנחנו רוצים את זה. זה מרוב שאנחנו רגילים להלביש על הכאב סבל, לסבל יש יותר כוח התמדה מאשר לכאב, כי הכאב בא והולך. והסבל הוא שמה, הוא נשאר, אותו אנחנו מאמצים וממשיכים איתו. אז כל אחד עם הסולם אה, טראומות שלו, ואף אחד לא מתבקש, ובטח שאני לא מכריח, להתחיל את התרגול על הטראומות מסדר גודל של אה, שש ומעלה, כן? תתחילו עם אחד, שתיים, זאת אומרת, עם דברים שגורמים לכם פינה אחת. מ יודעת מה, ממישהו ברכבת ששני ילדים <ו> צועקים, כן? או באמת ממישהו שזורק את הסיגריה ברחוב. ששם אנחנו ראשית כל צריכים את עצמנו בעצם למה זה מפריע לי? למה זה מפריע לי בעצם? עכשיו בואי נגיד שזה לא הרחוב שלי, זה בצהלה, הלכתי אחרי מישהו והוא זרק סיגריה. למה זה צריך להפריע לי? כי... יש לי דעה. לא, לא, לא, לא בכלל אלי. כי יש לי דעה שזה לא בסדר. נגיד שזה לא השכונה שלי. כן. שלום, עכשיו הוא אומר שזה משהו, אבל פה מה שעברת, זה, יצאנו בבוקר, יום הסיום, ולפי גם היה שאירה שלי, זה את כל הידוע, כן, וראש זה היה סיומי הבחור שלי באופן כאילו, ואני קיללתי, והם תקעו את זה, בהוצאה, המשכנו, נסענו למעלה, איך שבאנו לנסות מהראשה, היה שאירה וזה בסדר? או הראיוס, או הראיוס, איזה סיפורים של 40 דקות, זה היה בדיוק, כן, אותו דבר, זה כמו שאמרתי קודם על הזה, אם אתה נמצא בדלהי וזה, אז אתה בחוץ לארץ, אז זה משהו אחר, זה לא שלך וזה, באותו מצב בדיוק, אבל... אבל אני מוכרחה להגיד משהו יותר בגלל שאלה מבינה את זה, אבל יש דברים אחרים שאתה מבין, למשל, לא מני גולות, את עושה שאתה פתאום מרגישה דברים, ושומעת דברים, וזה משאיר התעולות הפשוטות היפות להיות, יש רישבוש של הנעליים, יש צוותים שם בעיינו, או אביית כזה של ריח כזה באוויר, ויש המון המון, זה ממש סרט מתח, שאת נכנסת ממשהו שעשית קודם, אז את מרתיחה דברים אחרים, זה לא היי, זה מלא לך את החיים, בלי שתצטרכו. אני קוראת לזה היי. בסדר. אני מרגישת רצויה, זה היה היי. טוב. אבל תביני, אבל מה טוב בזה כאילו שזה היי שלא תלוי בשום דבר ואת מייצרת אותו בצ'רר בלי משקאות ובלי סביבה, מה? גם את הלוב היא מייצרת לא, אבל את הלוב היא מייצרת בניגוד כאילו להיי, לא הזה להיי ההוא של האקסטרים, של ההתרגשות, של ה... של משהו חיצוני. אם את מגיעה, אם את מגיעה להיי משקט מלא לעשות שום דבר, רק מלהסתכל, אז את שמה. לא ידעת אולי, אבל את שמה. אוקיי, עכשיו אני רוצה עוד שני דברים קטנים, לפני שאנחנו... לא, יש לי עוד בעצם. אז אמרנו, יש בעצם שלושה דברים, נכון? אמרנו, חבר'ה, מספיק עם הדיוני ביניים. שלושה דברים, אני מקווה שאתם כבר יודעים, חלופיות. דרך אגב, לזה שלדברים אין מהות כשלעצמם, קוראים גם ריקוד, זאת אומרת, emptiness, זה עוד שם, ויש דוכא. עכשיו, מתי בעצם... כל דבר קיים, להיות גם כולף, גם ריבתיות, וגם הדוכא, אם אין דוכא זה לא קיים? לא, לא, לא, זה מאפיינים של כל דבר, זה מאפיינים של כל דבר, סימן שלא חשבת מוזיק, אה, אה, בסדר, אז רגע, רגע, רגע, רגע, כן כל דבר, כל דבר, ראשית כל בוא נגיד ככה, באופן בסיסי מסעיף אחד אין דברים, רק חוויות, בסדר? אז כבר הגענו לנושא של זה, עכשיו תראה, אם אתה קורא לשולחן, כן? והוא נצמד, ואתה נצמד אליו מה? מה שאת אומרת? רגע, אם... אם בפעם הבאה תשנה איתנו על לא יהיה. רגע, אם... רגע, זה קיים או לא קיים? קיים. זה כבר כלום. בר חלוף. כן, כן, כן, כן, נשאר. עדיין. משום מה הוא עוד פה, כן. למרות שהוא בן חלוף. כן. מה? הוא ריק. הוא ריק, בטח, תסתכל מבפנים, תראה שהוא ריק. לא, הוא עצמו לא שווה כלום. כן, כן, כן, כן. אם אתה לא נצמד אליו, אם אתה לא נצמד אליו, אם אתה לא נצמד אליו, לא יודע, לא יודע. למה יש לו פוטנציאל דו-קאולה ולא דו-קאולה? לא, לא, לא, בסדר, לא, לא, אני מדבר על זה. אם אתה לא נצמד אליו, ואתה לא חושב שהוא קיים, שלעצמו... ואתה יודע נכוחה שהוא בר חלוף, אז אין שום בעיה. ש... אז הוא לא הוא לא קיים? הוא קיים, אז הוא קיים, אם אתה באמת מבין... מה? הם אותו דבר, הם שלושתם אותו דבר. זה שלושה אספקטים של אותו דבר בדיוק. אין שום הבדל ביניהם. חוץ מאשר נקודת המבט. בסדר? אפשר לעשות את השפעה? בסדר, אוקיי, אז אני אגיד משהו, אני לא יודע אם אני אספיק באמת להסביר אותו, אבל שיהיה לכם לפחות על מה לחשוב. זה שלוש זוויות שיש, אפשר להגיד, פחות או יותר, סוגים שונים של אנשים, שכל אחת מהן מדברת למישהו אחר. זאת אומרת... הנושא הזה, מי שהוא בן אדם מאוד שעובד עם החושים ומסתכל על הדברים בצורה מאוד אה, אה, אה, סנסורית, נגיד אפילו אה, אה, אה, סנסואלית, אז הנושא של החילופיות הוא הדבר שיביא לו את התרופה. אין לי זמן, אז אני רק אומר לכם, תחשבו על שיעורי בית. חזור ממנו, חזור ממנו, חזור ממנו שאמרת. מי שהחושים שלו הם הצעד ששולט בו, הנושא של החלופיות הוא שיביא לו את התרופה, הוא שיביא אותו ל... רגע, לא מסביר. מי שחושב עם הראש שלו והוא אינטלקטואל גדול, הנושא של הריקות, הוא יביא לו את התרופה. ומי שאיש מאוד רגשני ואיש של תחושות ורגשות, הדוקא. זהו. פירושים, שאלות, וזה בפעם הבאה.